El debate en torno al campesinado, su devenir frente al desarrollo capitalista y la función que debería cumplir en los procesos revolucionarios ha sido recurrente durante los últimos 150 años, desde que Kautsky y Lenin, desarrollaran plenamente el análisis marxista en lo que respecta a la instalación del capitalismo en la agricultura y otorgaron la carta de función a las unidades de explotación campesina frente al desarrollo capitalista, han sido muchos los que han cuestionado la validez de dicho análisis. Entre los que consideraron que la unidad familiar campesina sería capaz no solo de sobrevivir, sino además de mantener una coherencia y funcionamiento internos específicamente no capitalistas, destacó el agrónomo ruso Chayanov. De sus análisis se nutrió buena parte del populismo agrario de todo el siglo XX y desde entonces no han variado sustancialmente las coordenadas de la polémica. Posteriormente, en la década de los 60, La antropología rescató el concepto campesino al observar cómo en algunos lugares de la periferia colonial el desarrollo capitalista parecía no haberse dado según lo previsto por la ortodoxia marxista. Se inauguraban de esa forma los estudios campesinos, entre los que destacaron autores como Redfield, Wolf, Galeski, Sanin o Sevilla Guzmán. Finalmente, desde el inicio del siglo XX y de la mano de la soberanía alimentaria, ...se ha vuelto a rescatar con mayor o menor fortuna... ...a la pequeña explotación agrícola campesina... ...en este caso como alternativa a la globalización... ...y a las grandes industrias agroalimentarias. No obstante... Muchos de estos debates y conceptualizaciones, interminables disputas entre campesinistas y descampesinistas, resultaron no ser más que humo intelectual con el que algunos trataron de engordar el currículum académico de un campo que mostraba ya, a finales de los 70, claros síntomas de agotamiento. En este sentido, cualquier desarrollo teórico que sea incapaz de arrojar luz en torno a los mecanismos que hacen posibles y perpetúan las condiciones de explotación dentro de la sociedad capitalista y, por tanto, que sirvan para su superación, resultará completamente estéril, más allá de su validez como artefacto académico. Por todo ello, el presente trabajo tiene por objetivo fijar las categorías que, desde una perspectiva de clase, permitan realizar un análisis de la situación actual en el espacio rural de Euskal Herria. ...y servir así de herramienta en la práctica revolucionaria que se pueda desarrollar en el mismo. Para ello partimos del concepto de campesino, va a ya que se trata de un concepto muy arraigado... ...tanto cultural como ideológicamente y del que surgen en la actualidad la mayoría de esfuerzos... ...de inspiración anticapitalista que se están llevando a cabo en el agro vasco. Asinado y populismo agrario en Euskalerria: una perspectiva de clase. Gorka Menéndez Meren. E me Emenazenda Galbaia. Naipatu moduen, gorko galbaia zaioan, baserri munduari errepaso politiko sakon bat egingo dutsagu. Izen be, Euskal Nortasunean sakonki kierroturi dagoan baserritaren figura kapitalismoaren aurreko astarna izan omen dau. Hau da, bestigio pre-kapitalista bat. Errepaso politiko honetan, ganora gai honetan aditua eta berori buruzko artikulen idazle dan gorka menendez merenen eskutik joango hara. Campesinado y populismo agrario en Euskal Herria, una perspectiva de clase. Artículo Gainera. Hain zuzen ere. Bueno, Arrastio Meren eta eskerrik asko gure deia atenditagatik. Arrastion bai. Lehenango hasteko, historia gilen artean hon hartulikei dau, e, nekazal munduan bizimo modu kolektibo prekapitalista baten astarnak topauekin gelsenaren ideia. Sesa guerreu kiko ebasan sozialisasaino prekapitalista uneko. Bueno, e, igual, lehen lehen gota ulertuteko segaitik baserritar mundu horretan edo azterna aurre kapitalistak eo topeko gendu zen. Lehen go, ulertu beharko gendune da, kapitalismoa forma sozial-historiko bat den enean, e, ez da beti kapitalismoa existi du. Hala beharrez, egon behar da, e, kapitalismoan aurretik existu izan den beste zera egitura sozial batzuk eta eza, bizitzeko formak. <coughs> historialari, oza, itz, historialari asko sartu dira, e, zera? E, aztertuten, zer gertatzen da, e, zer gertatu zen, kapitalismo azizanean nekazan munduan garatuten, ez da? Eta norabait hortik abiatzen da, kanpezi inguruko ikerketak. Kampesinatuaren forma aurrekapitalista ba existitu izan da, kontu da eta hor da gaur egungo eztabaida askoren muina ia gaur egungo neikasala eremoetan topetan dugu zen zera. Bizimoduak edo ekonomia forma quedó ia e, gaur ere hondino Ez hau garri antikapitalista edo aurre kapitalista dekizan, edo guztiz murgilduta hau zen zera kapitalismaren baitan, logikaren baitan. Oroden hori, segonliteke, gaur egun kampesinatuaren inguruan, E, dagoen ez da bai da olan, sakonetako bat zure galdera idago kionez, ia e, kanpezinatu aurre kapitalista horren ezaguerre dagokionez, kionez e, esan dezakegu bai Europan eta bai munduan zehar e, egondala e, zera ezaguerrean aurre kapitalista dituen zera kanpezinatu hori Eh, izan dira horrek xaugarriak bueno. Beres eh se aldoguz, zera, munduan zehar eh horrek hartu izan dauz eh forma ezberdinak baina bai egon esan deskigu dauzela xera, eh orokor batzuk. Horitako bat eta agian garrantzitzenetako bada komunitatearen garrantzia. E, zera, gizarte kanpesin horietan. Komunitatea gaur egun ulertu den da e, modu askotan. E, komunitatea bezin edo komunitatea autonoma, baina e, ni komunitatea itza erabiltzen duanean, e, itionzazte referentzia, zera, forma sozial aurre moderno bateri. E, eta nolabait, komunitatea alderatuta masa gizartearekin, ez da? <coughs> modu simplifikatu bat komunitatea izango liteke e, e, zera, gizat alde nahiko txikia oso esion aute, zeinetan norbanakoa e, disolbatuagoen e, zera kolektibitate horretan. eta batez ere, edo eskontza edo jaiotzaren bitartez, lotua geratzen dena komunitate horretara ia bizitza zorako. eta Zeinetan norbanako horrek ez daukan gaur egun e, masa gizartean eta gizarte burgesetan individuaren zera, E, Deretzos dezio dan Ota indibidual moduen eta Hortuen, e, zera Hori elementu e, e, Garantzituenetako bat Ulertuteko zer san Kanpesinatu aurre kapitalista Baina esan bakarra Bagoer beste batzuk e, Esate baterako zera, e, Gizarte kanpesino horietan Jabego privatuaren Figurabe nahiko Zera Eh, nahiko ez egun eukiten garrantzia ondirik, ez da? Diko galde batetik familia bera da komunitatea eta familia agian, eh, zera, antzerako ezaguarri, familia, la familia aztenza, doa? Ez gaur egun go, familia txiki horrek <coughs> eta hori jabego jabe privatu asan egoten eta orduen egoten zirean, zera eh, jabego komunala ekuitean garrantzia ondie Eh? Bat ez bebasoak eta lurrek izuten ziren gehien bat, eh, zera, jabetza kolektibokoak edo komunalekoak. Beste ezaguarrietako bat iziten ziren, eh, zera, eh, jarduera ekonomiko bezala, merkantziaren ekoizpenak ez aure laukiten handirik. ondirik. Zerratik, azken finean, eh, zera, komunitate horiek gai izeten zirean eh, euren kabuz, maso menos, E, bizitzarako beharrezkoak zirean elementu gehienak edo koizteko. Horduen, ezeurien eukiten behar raundirik e, zera, merkantziak ekoiztu, merkantzia saldu, eta gero diruaren bitartez ba, beste elementu batzuk merkatuan erosteko. Agian e, ezeurien behar, edo, bebai, merkatuen zirkulazioa hain urrun gehatuten zan komuntiate horiet, horien gatik, ba, igual mendian egoa salako, edo esala goalduten ara eserrepiderik ere zebes, <coughs> Berduen merkatuaren garrantzia esan izan gabe garrantzitzua eta komunitate horietan sistema ekonomikoan ba zera esaten esaten esaten da baina ekonomia natural bat egut ekiteur, horiela, euriela, e, zera zeraturreke e, balioen ekoizpenak ez heu laukiten garrantzian dirik bat ez beha ekoiztu egit, e, ekoiztu egiten zan, zuzenean konsumitako Kostu egiten zan gari eta gero hortik esera e, e, ogiein edo esnea edo janarie <coughs> be, edo, edo bizitzarako elementu guztiak eta hor dago beste esau harri garrantzitu bat eta da, kanpes, kanpesinatua bere forma aurre kapitalarista horretan e, nekasariak eta beltzainak zira, baina ez bakarrik E, zera, sistema kanpesinoak lekon ezaguaraitako bada nolait integrala asala biztaen arlo guztiek hartu, bar, hartu barra zitu esala eta eta zera komunitate horrietan e, zera, gaur egun lehen sektore bezala ulertuten dugun hori egoten zan baina horretas parte ba egoten zan artisa utza garatu bat ba, dala burdi bete egiteko dala zera e, etzeko trasnak egiteko, inkluso etzeka keraikitzeko Beraz beste esau garritako bada, e, zera, e, euren sistema ekonomikoa, ekoizpen sistema, ez egoala bakarrik, e, zera, e, lehen gaien ekoizpenera e, bideratu, haizik gaur egun, hiru e, sektoreak bezala aurlertu duen direzenak, horrek orre, guztiek hartzen zauzen, karo, e, maila oso txiki baten eta gaitasun produktibo, mugatuekin azkenean, komunitate horrek berak egin. Zera, emote otzien gaitasun produktiboak, esala kristolango zapatak edo kristolango burdi beteo bueno, kotzea pentezu esan negoten orduen kotzerik, eta. <coughs> Baina bai, nolabait bizitza antzako, maso menos, bizira upen duin bat edo lortuteko, ba, ba beharrezkoak zirean, zera. Zera, e... Zera, e, e produktuak edo ekoizteko. Beraz, esan dasakegu, alde batetik komunitatea eta familia egitura sujeto sozial moduan, bestetik, e, zera, ekoizpen zuzenaren garrantzia, merkantzian ekoizpenaren aurrean, bestetik jabego komunalaren garrantzia, eta usolanak eta elementu komunal horien garrantzia, eta egual ez toan esan beste elementuetako bat agian kulturalki behu bai, e, bai erligiosoki eta kul kulturalki eukite hori esan, zera, e, zera e, esan zaten da ezaugarri bereiztu batzuk irian gertatzen zenarekin alderatu da herri erri erligio eta erligiozatazun bat edo erri kultura bat behu bai e, eukite horien ez berdin du bado da hori ulertuten degula e, forma horrekapitalista moduan, eta amen dago ikerketa edo, zera, hausnarketaren e, muina do, horiek e, noizazten dira dezekiten kapitalisman aurrean, eta ia gaur egunerarte e, e, biziraun izin daurien elementu batzuk, eta biziraute hori esanguratzua den, edo ia ja, nolabait e, astarna hain e, zera, e simbolikoak eta garrantzi gabekoa diren seinetan ezin dugu e, zera ez recognociblea campesinat du hori gaur egungo gizartean ta kitora ingurasun erantzuna da... Do... <risa> ez, bueno joan gaitesen iguale eh? hurrengo urrengo, urrengo bai. pausua izenbe artikuluan diozun diaosunaren arabera Sistema kapitalistaak ezinbesteko daukosan prozesu jakin batzuk eh, abiar, abiarazten dauz. Eh, bai aurreko sistema dazteko da baita ba, kondizio sozialen egokipena ego lortzeko hau da akumulazio primitiboa. Seak zio edo burutatuten dauz eh, inposaketa momentu hauetan? Uh -huh. <tusurra> bueno hauetan?o,txera, eh, kapitalismoak topo egiten dauenean kara Europa, Europaren kasuan, Kapitalismoa garatut dena zizanean, e, aurrean eku iten saunazan sistema feudala. Bueno, Beste zabaida da, ja Europako leku guztietan feudalismoa errotua egoan edo ez. Bueno, nik izango nauke Euskal Herriaren kasuan, bueno, esnas osoa ditu aurretan, e, baina... E, Eta esango nauk ez, penintzula iberiko leku batzutan, batez beha iparralde inguruan, e, sistema kanpesinoak nahiko, batez benialdekoak eta nahiko ekonomia natural hori nahiko forma puruan edo egite euriela. Bueno, edo zein modutara e, zera, kapitalismoa azten denean garatuten behar dago e, ezin bestean iru elementu egotea it aske eta az esaten denean da saldu eta erosteko gaitasunarekin. <coughs> eta horrek isizeten dire lehenengohin lurra bigarrenik e, zera ekoizpen bitartekoak eta hirugarren lan indarra. Ordu kapitalismoak e, kanpesinato bezalako forma horre kapitalista bate, batekin topo egiten dauenean baraso ba, badego porque lurra komunaala da eta komunala denean ezin da esaldu ez erosi, bitarteko produktibua askotan be komunan lagu dira, eta bestela familiarenak eta normalan ez daude zera, merkantzia bezala salderozteko aukerarik, eta hirugarrena lan indarra. Lan indarrori, zera, sistema kanpezinotan, esabeneukiten zera, beharrik saldu eta erosteko, jentak ezobelago dirurik behar. Biz, bizirauteko, orduen esan impozatzen behar izan hori. E, orduen, kapitalismoak nola edoala e, iruelmentu horiek az, horrek askatu bar dauz, e, zera akumulazio kapitalista hori bermatu izateko. Eta arduen ba, martxan imiten dauz e, normalean estatuaren bitartez estatu burgeza izan zera, zuzentza e, ilen nagusia, eta gero ba, segun testu inguru historikoa, segun non, segun zelan dagoen egoera ba, elementu taktiko ezberdinak erabiltzen deuz Estate baterako e, leku batzutan Inglaterran bezala martxan jarriziren enklosurrak Inklosurrak izen zirean, lur komunal horiek privatizatzeko zera. Eiten ziren lurrak sarratu eta privatizau. <coughs> hori e, emon e, daitek modu violento baten bitartez edo incluso iraultza politiko baten bitartez Frantziaren kasuan edo zera erreforma legal baten bitartez hemen Estatua Espainiarean gertatu izan bezala, desamortizazioen kasua bada kasu argiena, ezta? Zera lur komunalak eta basetan dire zera jabego pribatura. Orduen, gero erabilialda bai gerra, siempre la conquista tu bertako akil eta bueno, edo zera em zelan da, e, bertako edekizan e, zera, baliabideak espropiatu eta eta beraz, bertakoa ja derrigor, azibar dira fabriketara jaten, porque ez teki e, zer jan, ez teki zelan lehenengo le, pausuetako bat hori ziten da normalen lurraren jabetza e, zera, forma pribatu burgezean esarri. Beste etako bat iziten da e, esan dugu bezala Komunitate kanpezin horiek e, deki artizautzaren gaitasun produktiboa. Gaitasun dire, e, zera, janarias aparte, ba, bai arropa, bai, zera, etrasena e, ezberdinak, inkluso garraiorako garraio moduak, bai burdiek, eta, zera, e, eraikuntzarako elementuak, inkluso sasunari daukion bazen dardarrak, eta, bueno, <coughs> Horiek be, zera e, Nola bai joan bar da de segiten, e, zera gaitasun produktibo horiek. Eta horretarako kapitalismak inzauenazan aprobetsatu edo baliatu hirietan e, hasi izan ekoizpen industriala horre, ekoizpen industriala horrek aurrera egineala e, karo hiri e, baten ja, pentezu, ja, mila ka operario dago zelkarrekin, zera, e, lanaren divizio konplexu bai ekoizten, zera, makina berdinak, eta baserre, baserrian badago sartso bat horro egiten ez da. Orduen, horrek otxar bat egiten duen erako, ja fabrikanin da hori ez mila. Orduen, e, zera, kompetentzia horren bitartez azkenean baserritarrak eragitzen du nahiago duela otxar bat erosi, berak Azte betes, bat egitea baino, ezta. Hor duen, horren bitartez, ba eserri ba ba sistema, deo sistema kanpezino horretan azten dira asko gaitasunak, ba desagertuten jadabelako industriaren kompetentzie. <coughs> Beste elementuetako bat izaten dabe bai e, estatuaren presio tributarioa, errentak eta, lehenago, bagetan bazirean espezietan edo ba... Ba onja pasetan dire ja diru ordaindu ber dire. Orduen ja gureixena la ez ja hasi berdia kampesinoak diru eukiten. Ez orduan dire aukiten eukin behar horrek ja pageta kostaduari bai jarduen hasi merkantzia batzuk eko, ekoizten seinak E, merkatuan saldu beharko dire, orduen rentableak izan beharko diren batzuk, ekoizpen batzuk, zera, produktu batzuk ekoiztu, eta, eta bueno, baina diruaren logika. Zta? Eta beste elementetako bat izaten da be bai, e, zera, i, iriak eta, zera, e, masa gizartea eta masa kultura eratu ala, e, ba komunikabe bitartez, ez ba espigitura garraia espigitureran bitartez, masa kultura hori badoa txertatzen, xera, errealitate kanpesin horretan. Orduen, ba hori izango liteke subjektibitatearen bitarteko xera, e kulturasioa da eta. Orduin kanpesino horiek desioagatik gure horie edo burdia handiago bat edo segun momentu historikoa, edo kotzea handiago bat edo telebisioa bat edo fraka bakero batzuk eta orduan barrisatzen deurie, horise comparaciones no labait ero eh, sigurea elementu horiek hauek ja, ezin da hori izan egoiztu. Eh, sistema campesino horrek que eh, segundo esingo da bat egin. Einalko hau burdhi bat eta bueno, ala modun, eh, irian esanean egoten zera, kapitalismoa garatua eta hiriko gaitasun produktiboak ezirenean oso handiek, bueno, nola baiteko ziren hor. Ba, baserriko bizimoduak emoten zauen, baurize, biziteko, baina aurran ezan egoten nola engeisoan diribea, iriabe naiko zikina, ez da zer, baina garo, kapitalismoa garatu ala E, kapitalismak lortu duen doena da, milaka eta milaka langile gile, elkarrekin, oza lanaren banaketan mitartez, elkarrekin lanean jarri, eta gaitasun produktiboa ba, biderkatu milagatik. Eta baserrian, bueno, horgera, ba, eta komunitate bat, eta komunitatearen barruan hor, lanamaraaren banaketa holan justitu bat, eta inguru komunitatea ekaseo zer, baina karo. Ja, komparazioz, ja zure bizitza, bizimodua ja, asko precariagoa da. Baila, nela herire eta, zelan, eh, <coughs> bueno, asaldu dozune proletariza zinua aurretik, ekoizpena beste era batien antolatuten zan eh, Basarri Munduen. zelan antolatuten zan? Zer, zer, zer, zer, zer, zer, Pa, ekoizpena e, basarri munduen ezagarri batzukeu bai, ba, ba, zelan ba, bueno, ori... emoten zan ekoizpen forma hori Hori ba, ba, da, lehen hau komentau da gune e, Guk or, oroar ekoizten da gunean, agian hau reguzionestegia da, baina bueno simplifikatuko dugu, zuk ekoiztu aldozu edo truki balioa edo era bilera balioa hau da, ekoiztu aldozu e, zera? balio bat gero merkatuan saldu edo trukatuko suna E, dokoiztu aldozu, e, balio bat zuzenan erabilikoa esune, ez duen, e, baserriko sistema produktibua, baserrikoa. E, zera, gizarte kanpezino aurre kapitalista horietan, ekoizpenaren, zera, e, satia handiena itxeten zen, erabilera balioak. Eta erabilera balioak esan gure hau, bariz, eh? E, eh e, soloetan esate baterago ba ere iten bagari esate aterago eta hortik atatan san ogi eta eta banatuten san ogi fami, familia artean edo ere iten san linioa ta gero linioa garitzen seiien arropak edo basoan egoten sien e, zera e, ba, zera arbolapagoak pagoak edo aretxak edo eta ba adar batzuk ebagi ta horrega e, egurra iten san, esta? eh Danola bait ekoizpen susenean oinarritutako ekoizpen sistema. Eh? Gero ja eh egiten dena. Eta claro, merkan, merkantilizatukeran dekozun arazo nagusia da ezin dozula eko ekoistururen interesen arabera baizik eta merkatuan e, saltzeko gait xarenaren arabera. Eta teoria zera, eh baldintza segurazki zera, e, latzenetako bat, merkantziako izunean. Porque merkantziaren balioa, ez dagozuk sortu dozunaren gain, baizik eta sortu hori, merkatuan trukatzerakoan, emongo otzunaren gain. Beraz, e, inobe espadotzu erosiko hori, ez dago zentzuri gizuk, e, zera, ekoiztea. Horde zinduzu nahi duzuna ekoiztu. Bakarriz, ekoiztu esakezu, saldu esakezuna. Tarduen hor, emoten da... Eta, onen arire, diosunaren arire, ba, haritu eh, geinke, lehenbe de pinxela daba txukemondo baina, bueno, ne, yeah. campesinatu perkapitalistaren asimilasiñuaren eh, analizigas amaituteko, esinbez tekoaide, nesal, en campesinatuaren chirochea, prozesu hori, aipatutea eh, edo, eh, pauperización del campesinado. Ni un, eh, ea yeah. ipatudosun hortara doiela, eta, eusea. Bai, bai, bai normalen azkenean e, zera, dezia betu egiten da zera, e, gizarte aurre kapitalista hori, o sistema aurre kapitalista hori, eta normalean, e, karo, e, behin ja merkantziaren ekoizpenean sartunda, e, kanpesin horiek niretzako jaztirena kanpesino, ja bilakatu direnak merkantzia ekoizle, eta horrek e, nolait kualitatibokia E, zera, aldaketa esanguratzu bat ekartan da buena, hasi behar dira merkatuan kompeti duten. Eta merkatuen kompetentziak ezinbestean bi ondorio bakarri ekarri aldaus. Normalean, e, kanpesinatuaren masa populazioa, azten danean merkantzik ekoizten, e, karo, ekoizpentsikiak izaten dira. Horen ekoizpentsiki bakotza e, asten daia kompetiuten merkatu kapitalistan. Eta merkatu kapitalistan dekina dire esplotazioa handiak, Esplotazioa kapitalistak. Ba, Amarnaka hektariekin edo undaka hektariekin orduen esplotazioa kapitalista horiak zerra iten da horie zera, e, nekazal produktu enpresioa jeitzi. Orduen e, merkantziako izpentsikia nekazalitzen E, beti topetan da krisi egora bat degaz beti errepikatutun dana eta da edosuk haunditutun zure zuzure ekoizpena eta handitu zeinke kuantitatiboki edo kualitatiboki hau da, ekoizpena haundia obe ginez, edo ekoizpenean sartuz hobekuntza teknologikoak edo ustantzian arruinetan sara ze presio agero eta merkeagoa dire esplotazio kapitalistak deko zezlako aurrean, eta orduen, azkenan arruinetan zara. Eta bain, ar, arruina, arruina ausarela, ba, besterik ez tekozu, zerria ba, bertan beraitzi, eta ja, industriara sartu, ja, soldatapean, e, lanean azterazta. <coughs> orduen, beste aukera zu lortuten bauzu e, koizpen txiki hori hobetutea, ez da, beti, ez da posible, segaitik, normalean, ehm, Nekasaritza merkantziako izpein txiki horiek txikiak dira. Eta zuk, gure bozu makinaria erosi, ez baekosu lurnaikoa, e, makinaria hori ezta rentable, azinduzu traktore bat erosi, bagarrik eitaria erdi baekosu, porque ez da zu rentabilizetan. E, orduen, e, edo proletari zara, ya arruinetan zara, edo zantzien, azioa zain berzinoak giten, gira eta hondiagoa giten zure e, zera koizpena, eta bein E, ja nahikoa hundia denean eta ja, e, rentabilidade puntual orduen dozunean, zuk eta zure familiak esari egai hori zera, e, aurrera erateko espelta zinori, orduen lan indarra kontratetan, eta orduen ja bilak edatzen zera empresario kapitalista orduen hori asatzenakona e, kanpezinatuaren zera, e, diferentzia zio soziala hori, e, bueno, historikoki zera, aztertu izan da Eta da hori ze zelan e, kapitalismoaren garapenarekin batera kanpesinoak edo proletarizetan dire edo, edo burgez bilakatu. Gienak hori ze, e, proletarizatu aiten dire eta, eta joaten dire migratu egiten da hori e, lan azaleeratura eta, eta besteak ba, nekazal burgez moduen aurra egiten da e, hori. Gero hori hori nolabait da ehm Evoluzio esan dezagun desalgun artean naturala, kapitalismoa e, modu normalean edo garatuten bada. Zer izango da modu normalean garatu? Ba, kapitalismoa garatua la normalean eh industrial bat garatuten da eta orduan progreso industrialarek horrek, sort, horrek sortuten dau industriak eta dau langileentzako dau soldatak, soldatapeko lana. Ugaria. Orduen, baserritara horia Euskal Herriko, Eskualerrian gertatu sana, eh? Nolabit baserritara kastend dire baserrian lanean, eh ba hamen hemen batez ere, zera, esnebeiek eta egiten eta gara, ikusten seurian hainbeste lan egiten seuriela baserrian eta soldata, zera, industria naiten zauenan lan, doblea irabazten zauen, be, beharra erdia ginez. Eta hor duen zaten ziren, naiten nabil, ba, fabrikera noa, eta amen, danak izurien nolan. Zer pastetan da, e, hori dala, garapen bat, nolabait, zentro imper, imperialistari dago kionez. Baina, e, periferia kolonialean edo, e, zera, emoten da, bardin-bardin emoten da, kanpesinatuaren desiabetzea, lurrak esporpitan dire eta komunitatea esegiten da, e, zera, azten dire behar izaten, baurize, merkantzia ezberdinak eta dirua, basergen gatik edo danagako bat gatik, baina, herrialde e, horietan, e, zera, akumuletan da kapitala ez da akumuletan herrialde e, horietan, esatzen da dara Latinoamerikan edo asian. E, kapital hori migratu egiten du zentro imperializtetan eta anakumuletan da. Horrek ze esan gure dau e, zera e, herrialde horietan irugarren mundua esala lortu undan baina esan da zekeguna periferia koloniala edo imperialisman periferian dauzen herri horietan eee Kanpesinoak desagertuten dira nolabait de miseriara bultzatuen da uz garapen kapitalistak, baina ez da sartuten industria eta ez da, da e, burgesia industrial endogeno bat, ez da sartuten eh bitarteko produktibuen garapen endogeno bat. Orduen kanpesinoriek ezin dira joan fabrik gara lanera. Por que eta gofabarrikari? Por que nolait espoliatu dira herrialde hori Horra, e, ateradan, xera, propiatudan capitala, Europa erabio handa, edo Iparra-América, hor duen, geatudan da, eh, campesinoak, ya estira, estaiki euren forma primitiva, euren forma horre capitalista, per kapitalismo kapitalismak indoziena da lurrakendu eta zera komunitateak tres egin eta zera baina bez esteki eh forma kapitalista garbia esindira proletario bezala soldatapikolan sartu orduen hor kasu horita esaten da e, kanpesinatoren pauperizazio bat emoten dela eh nolabait azkenan harrapatuta daudela miseria asko zera eh esparroretan eta esatzera esaurera. ez aurrera aurreko forma No duintasunez duintas unez baina estekiez, eh, zera, ondorengo forma, ez tote izango duintas baina posizio beago bat kapitalaren barruan. Dauz tarte horretan eta nolabait emoten da ba eksplotasio bikoitza bat. Oso interesgarri zehori kolonizmoaren e, periferetan hmm. emoten daan e, e, forma hori. E, gero, <coughs> e, bueno, baten oinarri teorikoak arritu ostean, Euskal Herria Atlantikoan e, historikoki garatutako baserrigunearen e, ikerketanen e, e, maitzetara joan gintike. <coughs> Kapitalismaren finkatze prozesua, miabederat ziron dairoita marrean e, urtean amaitutsat emon leike. E, Alandabe, ondigarren posible da praktika prekapitalistak topetea. Adibidez, topa dugu enkeseo zer, geruko, gerruguneko baserriz dan? Nik usteot desetze o sea, bon, eta hori hor dago ez da baida, ez Igual gauze bat, ez da nahezan, eta nintzako importantea dana, <coughs> e, zera, e, kanpesinataren forma aurrekapitalista horrek, naita eta aurrekapitalista gizan ez esan gure espletazio formarik esanik egoten, eh? E, garo, hori segun munduko se partean eta zelan moten dan, baina oruar, e, beti, bueno, ez da beti, baina duela urte askotatik, mende askotatik, egun izan da e, klase dominatzaile bat, nolabait boterea eta gaitasunakuna eta beste klase bat Langile klase edo ez kapitalista, baina bai langile klase zapaldu bat, ez da? Eta beti gonda lanaren apropia zaino bat. Eza berra baitendogunean, kanpezinatoa horre kapitalista horre eriburuz, ez da esan gure aske bizizireala, plan, ba, euren gaitasunekin, eta best, inorgabe inor euren gainean, ez da? E, erdi aroan eta, ba, goten ziren jaun feudalak, eta jaun feudal bakotzak, bere jabetza zen... E, populazio horretatik atata zau zen zera e, ba zera e, errekurso ezberdinak eta nik bai izango neukena da e, zera egoera horretan explotazio maila e, txikiagoa izango zala agian bisimoduaren zera eta gero ikusi bar da eh, ba mendialdean nitzako mendialdean garrantzien komunitate horiek ge gehaukiten zeurien ez Ba, orduko errainuak eta zire lagakobalduteen arte, burrun egoazan, eta hain jorbe esaukan intereserik haren eh, gana eltzeako, ezta? Ba, bueno, importantea da bai, ulertutea estala paraizu bat aurretik datorrena, benitzako elementu batzutan, engero eh, moten danaren, zera, eh, zapalkuntza eta explotazio forma harinagoak edo eh, goten zirela. Hor zure galderari Justot importante dale hori eh? Batzuna sartzen gara nostalgian Eta zera e, Idealismo baten be, oza, ba, Oindala berren urteko baserria hirun urteko baserrian ba, Be bai oso ondo bezirio Piziko <risa> <risa> Bueno, e, Gaur egun Euskalder baserrian Seus er topa itekin edo ez Nik izango nuke Eztagoela astarnarik Eh, o sea, teoricoki eh no eta eh horreta dator isenburua, eh artikulan izen burua, populismo agrario, kontzeptu hori. Zergaitik, gaitik eh no la bere forma horrek kapitalistan egonik inork beste eukatuten. Eh, dago bere, e, zera, bere forma e, aurre kapitalista horretan feudalago edo zain feudalago hori ja sartu al gara horretan baina bai, ez zenak kapitalismoaren esplotazio sistemak ba, e, zera, e, barneatuta hori mundu guztiako nortu eta kapitalismoa azten denean horren inguruan garatzen edo barruan, e, kanpesinatu hori pasetan da, merkantziako isle txiki izatera hor duen, e, ez da sartuten da Eh? eta batzuk esaten da horie, eh, kanpesinatu mergantzia ekoizpen koiz, txiki hori desagertuko dela kapitalismon, esan dugu nagatik, etengabeko krisian dagoelako eta etengabeko krisi horren nostean diferentziazio sozial bat emango delako, burguesi edo ja burgues, burgues proletarizatut guztiz. Horria nolabait eh, Leninek eta marxismo klasikoak defendatu izan dagoena eta gero, beste beste, zera beste aukera edo beste posizioa da Tsaianov, e, Tsaianov itxen zan e, agronomo russo bat berak definitan zauena eta berak zentzen zauena zan e, zera merkantzia ekoizpen txiki horrek aukerak bekos bere barnean, badekos e, ez kapitalistak direzan elementuak, nahi eta merkantziak eko, ekoiztu Eta horreta ez gain, gagi da kapitalismoaren barruan bizira aeko eta momentu baten e, kapitalismoa gaindituko duen gizarte berriaren ez e, oinarria eramateko. Nik uste dut, ni e, iritzia da, agiez nago ez bateagaz, ez besteagaz, Nire iritzia da, da merantzia ekoizpen txiki horiek, Ja, erabat merkantzian murgildoa ausenean, ja badaude kapitalisman logikan. Eta horietako gehienak, nahita eta mantendu eh, merkantziako izpentsiki bezala, nahita eta ez arruinat du eh, langile, langile posizioa dekie kapitalismaen barruan. Zergaitik, eh, lan asko eindabe, estirelako kapasak euren posizioa reperu ziteko baino. Eh, dauz, eh, zera, E, merkatuaren zurun bile horretan lanpilo batiten daurie, eta azkenean euren lanagatik atatan darien dirue. Naita e, ja be izan baserriana edo edo, edo baina euren posizio horretan ez dire kapitala kumuletako. Etekie burez posizioa eta eta behin ja euren bizitza guztiz erabat e, merkantziian murgildua dagoela langile pozizioa dakie. <coughs> eta eta uztaute ezartzu dela galdera ranzunia Euskal Euskal Herrian eh zera eh baldintza aurre kapitalista horiek claro ulertu badago Euskal Herria dagoela Europaren erdigunean ez da? E, nitzako ya e, Respa, e, imperio espainola Eh, Amerikak Amerika deskubritu eta kolonizatu eushenetik hemen hasi izan garatutzen industria burdinen industria. Horria eh nolabait baldintzatu zagon asko ameko realitatea eta hasi zauen eh, merkantilismoa eta barneatzen incluso baserrietan eta. Gente hasi izan batzutandan hori iketza, iketza egiten burdinolentzako edo karateru egiten edo burdinoletan lanan bat egiten nire ustez orduen ondin ta agertuten aurreko forma hori Nolabait, doa desgaztetan apurki apurke Apurki apurke, apurke, apurke dergastetan doa eta azkenengo fasea dergaste horren azkenengo fasea des, desegiturek eta horren azkenengo fasea emoten da serean e, desamortiza sinoaaz. desamortisa sinoetatik hasita hor noabaia esartzen da duraren jabego pribatu burgesaia ja, orokortu egiten da desamortizazinio hortatik eta iruro gehieta margarren amarka dararte mendeko iruro eta margarren amarka dararte, Horia, nitzako e, baserri aurre kapitaliztaren azkenengo fasea egun bat urte dire apurbegea oa igual eta azkenengo fase horretan nolabait e, ja desintegrazio prozesua moten da ez da lineala esan den saku mende amaierran, eh bai izatu espainolan eta euskalherrian baitares bilbo inguruan industria azten da garatuten, orden baserria beazten da murgiltzen apurki apurke, apurke merkantzia koizpenean, batezbe hiritatik hiri eh hiri horietan horien hurbi legoasan baserriak asten dira esneako izen iriarentzako arrutzek zeraian ja, merkatuak hartzen dire ja ekiten gero merkatuak orokorra hartzen dabekiten gero eta indar indarr handiagoa xe gertatzen da eh ba gerra sibilak dagoela espainiarestatua eta e, zera em Horrek asko baltetutun dugu ba, oriz, oriz, kapitalismaren garapen normala. Gerra zibila agote gain, Espainiar Estatuan esan, egon, Europan, egon zera, rekostruzino prozesua. Egon zan, ia, ia, hogei urteko e, gerra ostea, izin zela nola e, Zera, bitarteko produktibo asko dezegin ziren, e, zera, gerra garaien eta perioda autarkiko bat emonsala pie markada horietan, ezta? Hor <coughs> duen, hor, e, nolabait emoten da agian remake bat, emeritzi garremendekoa, eta dinamika batzuk, e, nolabait berreskuratuten dire, edo mantenitan dire aberretan, Europan emoten den garapen hori emombarik, ezta? Zerpazten da, gero ya frankoren regimenea salduten da bere fase desarroillistan, eta ia emoten da Ya España maiambe bai ba éxodo, o sea, ya, benetan ez tenderia industria garatuten eta ya eh nika nika zalgo horrek ez dauka inanolango gaitasunik euren bizitza zera, ya kapitalismo garatu horren aurrean zera. Eh, emoteko eta ja da ya norbait fasea. Orduen eh 30garren hamarka dararte eh zera. Eh reconocible lehenagotik aipatu dugu zan ezaguarri horiek. Kampesinatu hori kapitalistari dagozkion ezaguarri horiek. E, komunitatea eta familia. E, berbetan nabil, Euskal Herrian esate baterako nekazal gunetan, ba, mendialdetan, baiara hiri gunetatik urrunen dausenak. <coughs> e, zera, e, baruize, bai komunitate hori. Komunitatea eta familia Nola, gizartearen e, sugeto nagusi moduan. Bebai, e, zera, e, ekoizpenaren gehiengoa esan, esan merkantzia, izeten zan, ekoizpen zuzena, zera, e, familia antzako eta komunitate antzako. E, zera, Le, Bizkaia eta Gipuzkoan naita eta, zera, lurren jabetzaia komunala izan, ondino mantenitan ziren ausolan abezalako, zera, E, laguntza kolektiboko esaugarriak eta bueno ba eta horrek or, or, nolabait e, erakusten dozku garai horretarako ondino baian hitzago ja ya oso ze izango dut e, oso devaluato oso ja desinda erabate eh zera kanpesinatatu aurre kapitalista hori baina bueno nitz, nire nire nitzako e, ep, e, muga Da, irurogeiko amarka hamarkada irurogeiko amarka da maiera. Horrea, autores berdineak ikusten du hori argita garbi hori, eh? Eta Euskal Herria Atlantikoan, baserriaren eremuan, baserria Euskal Kultura handekon, zera, eh, adierari kasu egin ez edo, horre moten da, amaietan, itzako amaierak, amaiera hori, eh, zera, ondo oso ondo erakusten du gariaren eh, ereiteak. Gu. Eta horia intergarria eta inopertsoso arretarik iminten horreri. Garie lelengoz, lelengo gari espeziak, sekale espeziak, zera garagarrak eta zerak, gari xarrak eta eh orain dela bosmilla urte do tope dire le lengo astarnak e, zera, e, Euskal Herria Atlantikoan. Uste gernika inguruan edo halango jazimiento batetan astarnategi baten. Bueno, ba gari hori eriten egonda, urtero-urtero, belaunaldi, bosmila belauna, urtetan zehar. Baina, bueno, bairuroge garren amarkan, ereiteari itziten jako. Nik ez dakit hori besalako gertare historik horik bizidogun hori garren mendean, ba, bizizandoko, ez da, baina, ino bestatze horreri er, erreparatuten. Eta bada, gertare historiko garrantzitsu bat, osea, gehusu bat egondan egiten azkenen bosmila urtetan, urtero-urtero, gari erein, Garie jaso, garie jo, urune egin, ogie jan. Hori, errepikatu eginda, urterik urte, urterik urte, urteri, e, milatzeren dara irureko amarka arte. Eta hor amaitu egiten da hori. ditzako hori, e, erabat argia da hor zehozer gertatu dela. Zehozeren amaiera dagoela. Eta nitzako hor dago amaiera neolitiko gaz inaguretan dan bizitza forma horren amaiera hor dago. Zergaitik e, e, itziakon er, gari ereiteari, argitagarri ez eukalako zentzuri ekonomia merkantilizatu baten zetako ere ingo zugarie. Lehenago, ba, ezzuk ere iten zendun, ba, ez dakit e, ez dakitzen betu urgari, eta tadan zendun, ez dakitzen betu fanega. Eta horreak jaten zendun, ba, ogie iten zendun, eta urte zorako ogie. Kare, baina egin behar zendun, zendun, ja, zuk ez da zu gure ogie, behar dozunea dirue. Hor ba, orduen urte zorako El zen San Ogie, hori garitan saldu barbadu zu, el zainako ja zu igual astebitan erosteko. Segaitik <coughs> ba, e, e, kastillan eta Araban eta Nafarroan bat dauselako, ba 10 ba, aldizternondiegoak, makina hondiegaz eta ja presi presioaren arabera neurtuten delako errealitatea. Eta arduen, duen kontsentzuri, inoagontzuri gari ere eitzen saigu dutea. Eta Itzako hori importantea da. Horrezegatik eur egun e, baseriaren natarnak eta forma aurri horre kapitalista horren aztarnak agian egon badagoz. Baagoz gure sarrak hogeigarren e, hamarkadan e, hogeta hamarkarren hamarkan berrogegaraen hamarkadan berrogeta marka hamarkan ja, jaiotakoak justo justo horiek kondio bakie buruen zersan bizi modu hori. Euikaberro egiten baduzu esango zue. eski mundue munduheldaatu du... Eh? Eta hori, lehenako gauza horregia, kambi da mundu ez dakizu zuzen bete, hori hori izan gotzue. Eh? Eta, eta gaur egun, hori, horien e, gogoan egotaz aparte ez dakit, bai, ba, ikusten duzu baserriak, baserri asko dira ba, ez dakit, oindala zen bete mende eraikitakoak, eta hori ikusten duzu eraikuntza forma hori, agian, Ba eusker euskera bera euskerara mantendu ixenda naita hizkuntza sarra izan eta eta euskeraren baitan topetan dugu sai elementu batzuk ba e, beste realitate bateri dagokienak baina oro nitzako dire folklorean bai dire elementu ba ze, oso, oso asalekoak bendetan estebrienak e, zera ezin dezakeguna esan hori ikas bakarrik mantendu da nikeser gizarte forma horrena a oh. Derto. Bueno, ba, baten ba, nekazalgoan kanpezinatuaren sozializazioa maiturik Bueno, ezen lehike baserri mundua paradigma produktibo barri baten murgiluten dela Baserriko basarri, merkantzien ekoizpen txikien paradigma arahain zuzen ere e, Zein da gaur eguneko nekazalgoaren edo beto esan da lehen sektorearen goera Euskal Herrizen? <coughs> bueno, ba, ba niko hor artikuloan E, garru egungo hori, nekazal panorama edo beti erreferentzia egiten zera. E, Euskal Herria Atlantikor, eh. Gaidentzeko Euskal Herrian nik, nire ustez antzerako dinamika gertatu izan dira, baina eztodas azterutu da urden eztot da askorik berbeingo, baina bai, hori se, baserriaren eremu horretara, ez? Eh, orduan eh, nik gaur egun ikusten doaz hiru zera, eh, talde moduen gaur egun baserriaren kategoria pean eh, barna bilzen direnak alde batetik dekoguz eh, gaur egun osar horiek baserritar mundu horretan jaiotakoak ondino bere forma horre kapitalista maso menos eukano hori hori zegoeta margran amarkan jaiotakoak edo gerra ostea bisizen zeurienak, ez da? <coughs> Orduen, horrek guztia joan ziren fabrikera. Baina, karo, fabrikeak e, gure inguru honetan, ez ziren egon oso urrun, baserritatik urrun, no esara, nik e, tesia inauen narratien, eta zatoz ziren, bajetan zirela, zera, dimetik, hartamnetik, bizikletan tranbi hartu eta fiestonera beharrera galdakora. Eta gero, arrastien bueltago, eta baserri ere, ez da? Orduen asko, iten zeurien, e, zera, e, babai fabrikeen behar eta baserrien, Hor eh? duen, nola belaunaldi hori, onja jubileta dauz eta baserrien zaitan daurie, eta badeki baserri oso loa, eta oso paradokikoa da, zer gaitik. Ehm, onik, ja, diruaren gizarten sartu zireanean, diruare, dirua beharrezkoa zenean, dirue fabriketatik eta taurien. Hor e duen, baserriari ez zotzin eskatu behar rentabilidade bat. Eta esan zetan izan diruak koizteko esparru bat. Gauza asko abandona ausiren baserrin, baina jentea sagolako lan indarriko horrean, baina manteni usirian ekoizpenak baserrian hurbilago egoasan, e, zera. E, bere forma horrek kapitalizatizaitik, zu dirua tatan sendun baserritik kanpo eta baserrian mate oioak txarri txarribet edo erdi batzuk esendun begitu biari arrentableasan edo san etzerako, eh? oso interesgarria da zelan Industria garatu den lekuetan, gurean, baserriaren astarna hori, ondino, badeko labere forma hori kapitalista hori, edo subsistentzia da autokonsumoko logika hori, ezta? Hore noria, nitzako et, kat, taldetako bat. Hori, gaur rengo, sar horiek, eta nitzako horre dire, kanpesinatutik hurbilago dagoen kategoria hori. Beste, beste taldetako bada e, saiatu zi fabrikera joan edo ez baina saiatu zirenak benetan eh baserria, baserria, sana e, benetan enpresa rentable bat bilakatzen. Hori kasu egina egin ali izan san, baserria zukeuk eukiela lur asko, lur e, zera, e, bere erentzien jasota, ba, hektaria asko, eta hor, agian bai eman alazan zera. E, transformazin hori modu rentablean. Oden horrek, izango ezirean, gaur egunerarte askoian dira zera, desagertuten eta hori esaten dana, baur izan ez dagoela relevo generazionalik, eta ba, obviamente, nahi eta e, zera, e, e, e, koizpena hundiak izen, ba, gatza izaten da emotea rentabilia eta horri, <coughs> Orduen horia beste kategoria, nolabait, e, nekazaitza konbentzionalean edo aritu izan direnak, batez be abeltzaintzan, porque horia eh elementu ola rentagarriena, hasiran eh esneakaz eta gero ja aukela eta eta, eta eta eta gero be bai, hortuari ba, kasa eta invernadero akas eta, e, baina nolabait E, ekonomia modulan komitzen baten ba, atatakor soldata bat bertan bizi direntzako, eta listo. Eta gari, irugarren talda izango liteke, zera, e, agor ekologiaaren baitan edo apurreteko izpen alternatiboaren baitan, saetu izan direnak askinengo, niksan, askinengo amarkada, fa, amarkada hogei urtetan edo, zera, e, ba, hartuten, ba, baserria erreferentzia moduen, eta ikusteko ekologikoan, eta, eta zaiatuteko soldata duin bat ataratan guztiortatik, eta, bueno, hori irugarren demagun agroekologiaren talde hori. Ditzako, lehenko soldata eta duintasuna dira oximoron bat, ditzako lintek. <risa> hori hau kindako nagoen kritikoetako bat. Baina, askoetan, nalabait idealizetan da baserria, A ber, ni alango eta ni bilizena, nire inguruan jenteaga ba, batzuk egin zeburien, e, zera, otzara gazi ekoizten, ba, otz, zera, otzara baraskikaz, ez da? orduari ekologikoa, ez da, banatu jenteaga, ez da giser, <coughs> baina ulertu bera da e, oso gatzala rentabilidadea ataratea, eta gure badugu benetan e, diru atara, baserriak ez da hori sarrek esango zuen. Diria mama, ni lehenago. Aba, baserri TV bisikina da. Baserri TV. Zu keki zu eta guru zu baserriren oioak, baina horrek <girrisa> izotzu e dirurik emango, eh? Hutsako bada bai, baina eta karo, eure jabe direlako baserriak dako san mugatas diru diru ateratzeko. Ordenitzako hiru talde horiek dauz Azkenean ez dira astankoak, e? Eh? Osa, ke, inkurso, nekazaritza komentzionalen harritu batzu pasa dira sektora agroekologikora, eta eta, osa, ez da hola ez dira hiru kategoria argi, baina, bai, nik usteot iru tendentzia horrek dauzela egungo nekazale ere Esta exchangean Caldera, es que ni askolita na Bueno, bai, más o menos eh lanchendo zu, eh apurrte analisi batein Josu, mapa batein jozu gaur, gaur eguneko lelango sektoreak seinitsura reken eta eta más o menos <risa> Bueno, da ja maituta den joateko elkarrisketa ba bueno, eh, holako ikerketa batek ba hainbat konklusia estrategiko ekarriko da eskurtsarire, ba hamendik eta apliketako edo. A <risa> Azar, sindike tus indique bachu edo. <risa> Bueno, a ber, nitzako leheneoko... leheneoko ondorioa do... Bai, ondoria izango liteke, e... zera, hiru eta marko amarka horretan, ja baserrian alabait azten denean, denean merkantziako izpenean ja murgiltzen, eta argi geratuten da orduko parametroetan ez, ez dela rentablea. Ez bada, baserri gitxi batzuk dekinak glurra handi eta hori Ordinitzako gaur egun egin eh, bako gendun ariketa bat nik dinotorain ez dela rentablea baserria baina hori ikertu behako da zani batez behin dudan da hasikerako eh, ikerketa bat <coughs> baserriaren garapena gaur egunera egunerartezta baina nik usteot mereziko duko leuke sakondu horret dania zeintzuk e, dira eh, baldintzak eh, gaur egun baserria rentablea izateko Ze tamaños ecoispen eta eta agian ondoria da e, baserria berea bere estala rentable. Nik izango ne ke oso oso espotasio gutxi izan aldirela rentableak. Rentable, claro, con beti. Konparetan tamadogu xere moten dosku balana lan bat, lan esaldutapeko lan bat, fabrike bat, den edo ta, incluso taberna bat, den edo inkluso zera. Eh, gizartean agertutun diesen lan prekario kaskon paraute baserri, baserri baten egiten dan lana gaur egun baserri dago hori esparru agroekologiko horretan dauzen guztiak Seguraki eh, batek, be, batek ez dutzula esango eta seguramente ez teuela kalkulatu ez orduko zenbet, zenbet diruatatandauen porque igual dira bi euro, edo, euro eta erdi dago no, eser Ardoneste coñelago ikus puntu horratik ez tengo caro. Gero motezu beste gause bat igual va ba, ba, baserri baten bizi sare da hori baina ningun inguruan ikusi dot gero ta gente geau horretan hasi eta nolabait estekola honik eta, eta orden hitzako zera Habia puntu taktoba benetan ikertu hori eta ze puntura arte sentzua dekon Diru ataratea baserritik. Nik ez dinot, ze, ze puntu ertea zentzuekon e, baserrian lan egitea. Porque nitzako baserriak beti balioko dau janaria ekoizteko. Obviamente, eta inkurso beste gauza zube ekoizteko, ezta? Baina nitzako esteu balio, merkantziak ekoizteko. Eta nitzako elementu bat ulertu beharko gendune, eta inkurso baserritar gizarte aurre kapitalista horretan, Zufijetan bazara, nekazaritzatik esate baterako, normalen zan dirurik ataratan. Diru atara barbazan, nor, normalen ba iketza iten zan burdino lentzako, edo gaten zinen burdino beharrera, edo fabrikera bajetan zinen, baina, hein oso jente egitzi... Begetan sant saltuten, xa nekasaritza ez, esindogulertu ez, baserriak dekosan esaguarriekaz, ba mendialdean dagoela eta e, oso banatua eta lur gibetza txikiarekin eta ezin esindogulertu ulertu ulertu begunitzako baserria zera, e, elikagaien nekuispenerako esparru bezala, hori bai. Eta zera, horretan sakondu behu eta eta orain bat zaigu gultzaka da bat. Baina nintzako, eh, saiatutea elikagai horien bitartez eh, zera soldatabat ateratea ikuso kontraproduzienta izin lehi. Zergienan, jente asko erretan da, te txiteotzo. Hore nintzako, eh, plantebendu proposamen moduen, izango liteke, beti kolektiboki ulertu eta zera, eh, zera bizitza. Ba, kolektibo hori eta gizeme pertsona e, pertsonek zatuko haurien, baina horietako batzuk e, lan egitea benetan rentablea den esparru baten, ba, bat bat irakaslea bat, irakasle moduen, eta horrek atara, atara dairela dirue komu, kolektibo horretan bizi diren entzako, eta beste batzuk baserrien, baina janaria izten kolektibo horrentzago es behar hor merkatuan ez dakizu oso ondo sepreziotan eta presino guztiori hogas. Gero dauste beste beste aukera bat eta izango liteke zera. Eh baserritarrak baserritar honik eta nolabait ezplotasio mailaundi baten dausenak e, zera. Borroka bat abiaraztea, eh ba, ba, errenta moduko, errenta moduko bat, So, Eurek, azkenean ekoizten daurie elikagaia gizartearentzako zako, estaduari duen, estatuari errenta bat, nolabait duintasunez bizial izateko. Eta ez, egon izateko, salduten beti merkatu, ez dakizula oso ondoze presiotan, eta hori zengon diteke nolabait, ba, bide reformista bat edo nik ikusten dut argiago bestea. Baina, argi dagoena, merkatuaren barruan utzutzean, Vasserriaek ez inolango la niolaango aukerarik. Bueno, baten ba batenzuk komunaren aldeko aldarikapen hori inozean. <risa> <risa> eh, bueno, ya obviamente Vasserriaren zera. Eh berak Gaur egungo Euskal gizartean estekola gaitu onuririk ezerra aldatuteko. Orduen hordago aldarria zera e, balizko iraultzaile bat abiarazteko, eta azkenean e, benetan gure badugu e, Elikagaien ekoizpen zaeraano bat egite Euskal Herrian, oso sektorio hori oso importantea da, Eta nolabait artikulatu beharko da beste koizpenaren beste esparru batzuekin eta eta hori Osa, Osea horretan be hizako baserritar gazteak eta gea Igual horretaz suyendo, porque argi dagoen nada, kapitalismoaren barruan, esta goela... Ez dau zer eginik, ez. Ez dau zer egin Bale, ba, meren, ba, bide batez ja indegun, moin deitzagun amaiera elkaresketa honi, eta, ba, bueno, amaik juteko, bueno, agurtuz beste da, gureak nontzun eskatua besti bet, eta zeratik gureak hau tautuzuna besti hori. Bueno, ba, e... esango zut Kasianoren abesti bat, eh, baserreti kalera, politedan, ikusten kasianok bizi zenzabela hori jori, zeinetan baserritera kasizirean fabrikera joaten eta eta baserrian, oza, abestien kantenten dagoen moduen, bada, azten dagoa, lehenengo baserrien da eta gero fabrikera, eta lehenengo tan ondo, baina biru eta ez dakit paseiban eskatzakar, baina gero kontutun da xistarik ez dagoela, eta Ta eztras ha eta amaitzen de barrio de baserrien y jarra baina así que eran baserri neor tranquila ta nik uste zatu da hola. baserri esa da baina etorti algún mundo beizekola istodi. <risa> ori ori beranik gainitu yes. behago. Vale, va ba, un esun va ba, vaoise, ba va ba eskarik asko tortagatin meren eta ba, bueno, beste saion baten ikusiko gara elkar eta va ba, bueno, va ba, Casiano ga amaitzen dugu gure Casiano andige ga, sea dugu elkarrizketa hau. Baseo kas, kasia no, e, basarretik kalera. Kalera, lanagutxiegin da ondo bizitzera, agur baserri zarra banoa kalera. Lanagutxiegin da ondo bizitzera, kalean onmen dago danetik aukera, nik ala izan aide dorgelditzen zera. Kalean onmen dago danetik aukera Nikala izan nahi detor geldin zentera Burniola batean lanean naizaz Bein ere ez betain bat diru irabazi, Gurni hola batean lanean naizazi, Bein ere ez betain bat diru irabazi, Horain pasiatzen beten eskatzatagozi, Laz tango soartean hau bai da labizi, Horain pasiatzen beten eskatzatagozi, Laz tango artean hau bai da labizi, ari naizkako bizian bizan, Eez diteekela izan denborauzian, Kontudatzen ari naizkaleko bizian, Ez niteela izan den moraluztian, Egunez lana eta lo ez zaratian, Pez eta batez daukaturrengo goizian, Egunez lana eta lo ez zaratxiian, Pez eta batez daukaturrengo goizian. Bior lana, ez da ezertarako irabazpen dana Amarra ma bior lana, ez da ezertarako irabazpen dana Berriro ez da torren probatu duana, baldin bada burut izago dagoana Berriro ez da torren probatu duana, baldin bada burut izago dagoana Izateko, Mendi laguna iriet kontu izateko Kalera ezkesteko ondo bizitzeko Mendila guna iriet kontu izateko Kalera ezkesteko ondo bizitzeko Arriskutxarra dago gaztiaren zako, Korputza gaixotuta anima galtzeko Arriskutxarra dago gaztiaren zako Korputza gaixotuta anima galtzeko. Azaitongi eginga cogira, ustel baino baño le no va no a mendira, tambur tu azaitongi eginga cogira, ustel du baño le no va no a mendira, le master tu tauzinu ama zerrira, agen misin ayago de zarra i benida, le master tu tauzinu ama zerrira, agen begietan ahoa zibila posakasi galdua urbil etxidura kantatu nahi dautzuet euribi otzumina izi garria habaita gertatzen zautana eta berazau izan da gaurko galbaia saioa Badakigu ba oso pireorazizitate regula garrakaz esgabizela asaio haitzen, baina aldogunean gunean, badakizu edanodeko usela mila gauza haitiko, eta aldo gunean dugu. Ba, eta, bueno, baserri ba begire indogun saio hau, saio e, honi, e, biri-bira edera emoteko, da 20.000 etxezarretak, mila bederetzeron, da 20.000 eta amazazpigarren urtean, zelako bisionarioazan ikerkuntza batei ban e, e, agro, baskoa, euskala e, Agro En un futuro relativamente próximo, preveemos que los caseríos actuales constituirán confortables viviendas para los sucesores de los caseríos actuales, con una reducida parcela de huerto y jardín para las necesidades y doméstico, y pinares en el resto campo Euskaldún. La utilización turística y para viviendas secundarias de otras zonas completarán el cuadro de lo que hoy constituye el agro Euskaldún. Beitu, miren, etxezarretak, e, ekonomizta ospetsuak, e, zelango visionaria izen zan, e, bere hor duan, irure urtean, gaurko egunen izango e, zelena aurre euskaldun honena. Eta bueno, ba, honekaz, e, agurre derrak emoten bielduten dutxugu, zein eta, bueno, urrengo galbaia zailo arte. Ezkerrik asko. Ta urteak... Haudien mentea, anaiak bizigara etxen zatitua. Aspaldikoa da bai, gure baira Baina Bainan ez dugu galtzen, ixarro.